Așa după cum Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a găsit cu cale să călăuzească pe prea credinciosul său slujitor, preotul Nicuriță, să le pună în scris pentru noi. După aceea, aceste meditații fiind preluate de către studioul emisiunii creștine de radio la care ascultați, au fost prelucrate sub forma unor programe de 30 de minute fiecare, de maniera celui de astăzi, care se pretează difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi 2C069 va debuta cu prilejul versetului 14 al celei de a doua epistole a lui Pavel către Corinteni, capitolul 11. Mai înainte de aceasta însă, dați-mi voie să vă vorbesc despre un accident în munți. Un turist tânăr care nu avea experiența muntelui zări la marginea unei stânci înclinate câteva tufe de flori foarte frumoase. În grabnica dorință de a le culege, a plecat în direcția lor, fără să vadă prăpastia la marginea căreia crescuseră florile. Un locuitor de gurile acelea l-a văzut și l-a strigat, Atenție, tinere, pericol!" Dar imprudentul încăpățânat a răspuns, Vreau acele flori!" și și-a urmat turcușul. Munteanul i-a adresat o nouă înștiințare, Oprește-te dacă ți la viața ta, ia seama la prăpastie!" Însă tânărul era foarte hotărât să culeagă florile pe care le poftea. El a întins mâna pentru a le apucă și exclamă Aha, gata, le-am! Dar chiar în clipa aceea stâncă a cedat sub greutatea sa și nenorocitul s-a prăbușit în adâncul prăpastiei. Vedeți dumneavoastră, florile de la marginea prăpastiei vieții au diferite aspecte. Onoruri, bogăție, confort, aspirații cu înfățișare nobilă sau plăceri nemărturisite, toate acestea au însă același efect dezastruos. Întorc gândurile de la momentul final, care este moartea și judecata. Dumnezeu te înștiințează chiar acum. Tinere, oprește-te și ascultă îndrumările celor care doresc să te îndrume pe calea vieții. Iar pentru dumneavoastră ceea care ziceți Este o povestire Poate, nu vă contrazic Că n-ar fi cumva numai o povestire Am să vă spun însă una adevărată Foarte tragică S-a întâmplat cu unul din nepoții mei Cele trei surori ale mele au și ele copii Copiii celei mijlocii S-au decis odată să plece la munte Era Cristi de 17 ani și surorile lui mai mici, Simona și Damaris. Traseul pe care și-l-au ales era să meargă pe jepii mari și jepii mici. Era un traseu foarte temerar. Cine nu-i știe acest lucru, câte vieți s-au pierdut acolo. În timp ce urcau, Simona a alunecat puțin și a căzut rucsacul de pe spate. S-a dus puțin mai la margine, chiar prea mult la margine. Cristi a vrut să îl recupereze. Au strigat la el și Simona, a strigat la el și Damaris și au strigat și ceilalți, nu te duce că era destul de departe de a bătut din cale. El însă a ținut neapărat să salveze rucsacul surorii lui, fără să-și dea seama că în spatele frunzelor care mascau traseul până acolo era deja o prăpastie adâncă. Și vă închipuiți, a căzut în prăpastie și de acolo a fost scos mort și mutilat. Dacă ar fi ascultat, cât de bine ar fi fost, era și el astăzi printre noi. Așa însă este plecat de mulți ani de zile la cele veșnice. Iar dacă cazul lui Crist este unul fericit prin aceea că el fiind mântuit a mers la mântuitorul și în viața veșnică va împărăți împreună cu el, cazul celorlalți care nu au încă mântuirea, dar se lasă momiți și ademeniți de florile de pe marginea prăpastiei, este mult mai tragic. Ei își pierd nu numai viața aceasta, ci și veșnicia, dacă nu se întorc la Dumnezeu din vreme și nu ascultă de îndemnurile Lui. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim că și astăzi pe calea acestei relatări vi și ne faci cunoscut că în viața aceasta nu trebuie să ne luăm după cele ce ne plac și ni se par bune, ci să rămânem pe traseul ascultării de cuvântul tău. Te rugăm să binecuvântezi ascultarea acestui mesaj, cercetând pe toți aceia care n-au ales să intre pe calea cea îngustă, care duce la fericirea veșnică și să-i determini prin mijloacele tale de har să se pocăiască și ei, să facă actul al doilea botezul și după aceea, crezând în Evanghelie, să-și asigure veșnicia împreună cu tine. Iar noi ceilalți care din mila ta am intrat deja pe această cale, dar nu plătim destul de multă atenție la pericolele cu care ne întâlnim, ajută-ne și pe noi să fim vigilenți, să rămânem în limitele ascultării de cuvântul tău pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin.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 de tot ce nu-i ce-ți astupă cerul. Și umblând să ai din plin, și umblin să ai din plin numai adevărul. Și umblând să ai din plin, și umblând să ai din plin, numai adevărul. Trăiește două ori, aș tu face-i bine! Că curând, curând pe noi, că curând, curând pe noi, Domnul nostru vine Că curând curând pe noi! Că curând curând pe noi, Domnul nostru, Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire versetului 14 de la a doua epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 11. De altfel, asupra acestui verset am avut o serie de meditații cu prilejul lecțiunii precedente, meditații cărora le vom adăuga și pe cele de astăzi, ne putând fi difuzate din motive de timp. Așadar, vom da citire versetului. Și nu este de mirare, căci chiar satana se preface într-un înger de lumină. Acesta este deci versetul 14 de la 2 Corinteni, capitolul 11, unde cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin pana apostului Pavel, ne face cunoscut că nu trebuie să ne fie de mirare, pentru că satana însuși se preface într-un înger de lumină. Se pune întrebarea, oare... Cum am putea noi deosebi adevăratul bine de binele închipuit? Răspunsul este simplu, numai într-un singur fel, rămânând de plin ascunși în Hristos prin ascultare și supunere față de cuvântul lui scris pe paginile Sfintei Scripturii. Cine rămâne de plin ascuns în Hristos are lumina cea adevărată care arată fără greș toate falsele lumini. Așa cum spuneam și în pățanea bietului Cristi, dacă ar fi rămas cu minte în limitele potecii care era marcată și care îi asigura securitatea corporală, n-ar fi ajuns în bundul prăpastiei unde și-a pierdut viața. Lucrarea diavolului, chiar dacă vine îmbrăcat în cele mai strălucitoare haine ale neprihenirii, se cunoaște prin aceea că tulbură sufletul omului și îi răpește bucuria. La pusnicul Pahomie s-a arătat odată diavolul în chip de Hristos zicându Pahomie, eu sunt Hristos și am venit la tine, prietenul meu. Văzându-l, Pahomie s-a tulburat adânc și a răspuns, Hristos este pacea, iar tu mai umplut de tulburare, nu ești Hristos. Auzind acestea, arătarea a pierit. Sfântul Macarie egipteanul fiind întrebat prin ce se poate deosebi un diavol care se preface în de lumină de un adevărat înger și prin ce se deosebește Harul lui Dumnezeu de rătăcire a răspuns Harul umple sufletul omului cu bucurie cu pace, cu dragoste și cu adevăr iar adevărul îl silește pe om să caute și mai mult adevărul și să urască păcatul Diavolul schimbat în îngeri de lumină tulbură sufletul omului și îl îndeamnă la mândrie prin laudele care îi le aduce și spre lucrurile pământești. De obicei, diavolul se preface în îngeri de lumină, mai mult în fața celor care umblă după împlinirea dorințelor euului lor, fie dorințe trupești, fie dorințe sufletești, dorințe religioase. Aici găsește el cârlig ca să-și agațe momelile lui. Sfântul Vasile cel Mare spune că satana se preface în îngeri de lumină numai în fața celor ce iubesc slava, bogăția și păcatul. Domnul Iisus spunea odată despre satana la Ioan 14,30 Vine stăpânitorul lumii acesteia, el nu are nimic în mine. Numai în măsura în care păstrezi ceva din lucrurile diavolului ale lumii și ale firii mele vechi în mine, adică pe tronul vieții mele, în măsura aceea voi fi înșelat mai mult de arătările satanei prefăcut în Îngeri de Lumină. Dacă stau treaz necurmat și cu mătura cercetării de sine în mână, măturând orice aluat străi din viața mea cum ne învață 1 Corinteni 5 cu 7, nu voi fi în pericolul de a fi înșelat de diavolul. Iată un lucru pe care trebuie să-l știu bine și să-l practic neîncetat. În versetul următor, la versetul 15 de la 2 Corinteni, capitol 11, citim Nu este mare lucru, dar, dacă și slujitorii diavolului se prefacă în slujitorii ai neprihănirii. Sfârșitul lor va fi după faptele lor. Vedeți dumneavoastră, felul de a fi al satanei este prefăcătoria. Tot timpul el nascocește cum să se prefacă mai bine, ca să poată înșela pe oameni și îndeosebi pe cei credincioși. Niciodată nu vine la cineva în adevărat a lui înfățișare. În lucrarea de distrugere pe care o face, el și-a ales slujitori, mulți slujitori, însă cei mai talentați, mai asemănători chipului său întunecat, sunt cei care știu să se prefacă mai bine. Prefăcătoria sau fățărnicia este unealta de bază în lucrarea diavolului, este aerul pe care îl respiră toți cei din împărăția lui, aerul morții. Nu este mare lucru dacă și slujitorii lui se prefac în slujitorii ai neprihenirii. Ca să te prefaci, nu este așa de greu. Totuși trebuie să înveți în școala diavolului și a păcatului. Oricine se preface este un ucenic al diavolului. Să avem mare grijă, frații mei, ca să nu fim ucenici vrăjmașului lui Dumnezeu nici câteva clipe măcar. Prefăcătoria aduce mari pagube în rândurile copiilor lui Dumnezeu, fie că vine din afară, fie că vine din Diavolul se preface în înger de lumină și slujitorii lui de asemenea. Un credincios de demult a fost întrebat. Prin ce se deosebește lumina diavolului de lumina harului? El a răspuns. Lumina diavolului este în chip de foc fumegător, pe care un suflet curat o deosebește îndată. Ea tulbură sufletul. Lumina harului însă aduce cu sine bucurie, Pace și blândețe. Prefăcătoria, ca lucrarea minciunii, nu poate dura până la sfârșit. Este descoperită. Cine stă sub călăuzirea Duhului Sfânt, nu poate fi înșelat de cei care se dau drept slujitorii neprihănirii. Lumina adevărată descoperă toate luminile false. Și cât este de urâtă falsa lumină după ce a fost descoperită. Dumnezeu nu lasă lucrarea prefăcătoriei să înainteze prea mult. Ea va primi ce-i se cuvine, atât în timpul de acum, cât și în ziua din urmă a judecății celei drepte. Doamnei Iisuse, Mântuitorul și Soarele meu, ascunde-mă tot timpul în tine, ca să nu pot să mă prefac, ci să înalți spre tutin din lumina ta cea adevărată, să fiu o rază din tine, spre slava numelui tău și spre propășirea lucrării tale pe pământ. În versetul următor, la versetul 16, de la 2 Corinteni 11, Apostolul Pavel, de altfel Duhul Spând prin gura Apostolului Pavel, ne spune Iarăși spun, să nu mă creadă nimeni nebun sau, altmi întrelea, suferiți-mă măcar ca nebun ca să mă ce eu puțin tel. În primul rând adevărul, iată ce mă interesează pe mine și lucrul acesta vreau să-l arăt și celor ce vin în legătură cu mine. Indiferent cum mă cred unii sau alții, adevărul și felul de a fi al Domnului Sfânt, Mântuitorul meu trebuie să se vadă limpede în trăirea și lucrarea mea. Dacă unii mă cred nebun, iar alții mă cred înțelept, aceasta are mai puțină însemnătate. Pe mine mă interesează să nu pun piedici adevărului care vrea să lucreze prin ființa mea. Totuși trebuie să mărturisesc atunci când e nevoie că nu sunt nebun, și Harul Domnului mi-a dat o altă viață, deosebită de viața lumii păcătoase și merg pe o cale necunoscută de înțelepciunea Pământului, pe care tot Harul Domnului mi-a dat-o. Din pricina aceasta, mulți mă socotesc nebuni. Când este vorba să clasifici, să împarți lucrurile în bune sau rele, pe oameni în nebuni sau înțelepți, totul atârnă de starea ta, de poziția ta și cea untrică și cea din afară și depinde de asemenea de interesele tale. Și când totul judeci după inima ta, cunoașterea ta nu te duce la adevărul absolut și deci nu vei ajunge niciodată să deosebești binele de rău. Lupul socotește că a mânca o oaie e cea mai mare bine, dar nu tot așa socotește și oaia. Pentru unul care are patima beției, băutura este fericirea lui, hoțul la fel nu socotește furtul un lucru rău. Un om care trăiește în păcat va socoti nebun pe unul care s-a pocăit și trăiește o altă viață. Nu omul este cel care stabilește adevărul, ci Dumnezeu prin cuvântul și lucrările lui. Să avem deci ochii, mintea și inima armonizate cu Dumnezeu printr-o predare totală în mâna lui și prin nașterea din nou și nu vom greși calea adevărului în umblarea noastră pe pământ. La versetul 17, de la 2 Corinteni 11, apostolul Pavel continuă: Ce spun în această îndrăzneală ca să mă laud, nu spun după Domnul, ci ca și cum a spune din nebunie. În smerenia lui, Sfântul Apostol Pavel spunea totdeauna, fără ocol, când vorbea din descoperire dumnezeiască și când vorbea de la el. Așa cum am văzut de fapt, destul de bine, la 1 Corinteni capitolul 7 versetele 6 până la 12. Dar atenție, chiar și când vorbea de la el, apostolul Pavel tot cu aceeași autoritate vorbea, pentru că era stăpânit de Duhul lui Dumnezeu și nu putea să dea sfaturi potrivnice voii lui Dumnezeu, cum am văzut la 1 Corinteni capitolul 7 versetele 25 și până la 40. Iar faptul că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu ne întărește și mai mult această convingere că El nici nu putea vorbi altfel, căci, de fapt, Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu ne vorbește prin El și de data aceasta. Să fii întreg și să mergi numai în aceeași direcție, direcția cerului, Iată ce vrea Dumnezeu de la tine și de la mine, dragul meu. Cuvântul Evlavie se tălmăcește prin a fi integru, adică dintr-o bucată. Numai cei care sunt dintr-o bucată, cei care merg într-o singură direcție, cei care nu sunt dezbinați în ei înșiși, sunt cu adevărat Evlavioși, sunt cu adevărat slujitori ai lui Dumnezeu. Pe ei nu-i poate clătina nimic, nici teama de oameni, nici rușinea, nici interese personale, nici slava deșartă. Ei sunt numai pentru Domnul și pentru lucrarea Lui. Ființa lor este o fericită unitate cu Mântuitorul care i-a răscumpărat. Toți pașii pe care îi face omul credincios călăuzit de plin și tot timpul de Duhul Sfânt sunt pași binecuvântați și duc sigur spre o lumină tot mai mare suind treaptă cu treaptă pe scala adevărului. Toate lucrările pe care le face adevăratul slujitor al lui Dumnezeu care rămâne necurmat sub stăpânirea Duhului Sfânt sunt lucrări binecuvântate și cu rod pentru veșnicie. Toate vorbele pe care le rostește un copil al lui Dumnezeu, chiar dacă nu sunt din descoperire dumnezească directă, sunt vorbe pline de sucul harului și al adevărului. Așa era Sfântul Apostol Pavel când vorbea, nu după Domnul, ci ca și când ar fi vorbit din nebunie. El era dintr-o bucată și era zidit în Hristos, stânca veacurilor. Și așa cum am amintit și mai devreme, pentru că aceste cuvinte ale lui sunt spuse aici în Scriptură, noi răsocotim așa cum și sunt cuvintele Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. În versetul următor, la versetul 18 din 2 Corinteni 11, Apostolul Pavel continuă. De vreme ce mulți se laudă după firea pământească, mă voi lauda și eu. Eu, care-s al Domnului Isus, sunt liber să fac tot ce fac celalt oameni, cu un singur gând însă, totul să slujească spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea semenilor mei. Pavel, ca nimeni altul, Folosea toate mijloacele care îi stăteau la îndemână pentru propășirea lucrării Evangheliei pe pământ. În libertatea pe care Harul lui Dumnezeu i-a dat-o, putea să se miște ușor și mereu cu câștig pentru cauza sfântă. Dacă unii se laudă după firea pământească, făcea și el lucrul acesta, dar numai ca să poată ajuta la mântuirea altora. El personal nu avea nevoie să se laude în fața altora, dar pentru biruința adevărului lui Dumnezeu în inimile lor, făcea și lucrul acesta. Când se lăuda el, lauda de fapt lucrarea harului din el și el făcea lucrul acesta prin Duhul Sfânt care a inspirat toată cartea lui Dumnezeu să nu uităm niciodată lucrul acesta. Numai omul mort față de lume și față de păcat are drept să se laude, pentru că numai El, prin lauda care și-o aduce, poate face bine altora, iar Lui nu-și face rău, atâta vreme cât lucrul acesta este pecetuit de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Să ne lăudăm cu darurile Lui Dumnezeu pe care le-am primit, dar numai în măsura în care suntem morți față de noi înșine, adică să nu simțim nicio gândire a și în măsura care vedem că ar face bine semenilor noștri spre mântuirea lor, altfel Lauda este o hrana a firii noastre vechi, este o a diavolului, îndreptată împotriva lucrării lui Dumnezeu, este un mare păcat. Doamne Iisuse, Mântuitorul meu, doresc să-ți slujesc cât mai bine și mai frumos prin tot ce sunt. N-aș vrea însă niciodată să fac ceva pentru întărirea firii mele vechi, n-aș vrea să fur slava care se cuvine numai ție, de aceea te rog să mă ascunzi de plin în tine, ca să nu pot greși în nimic. Amin. Pavel continuă cu aceste cuvinte la versetul 19 din 2 Corinteni 11. Doar voi suferiți cu plăcere pe nebuni, voi care sunteți înțelepți. Sunt împrejurări când trebuie să vorbești oamenilor același adevăr, dar cu alte cuvinte care par a fi nepotrivite cu felul adevărului. Trebuie să le vorbești despre cea mai sfântă și mântuitoare înțelepciune, în cuvinte care par să semene a nebunie trebuie să le înfățișezi smerenia printr-o haină care pare a fi mândrie și trebuie să le vorbești așa pentru ca ei să poată înțelege. Dar nu asta este important, ci adevărul care trebuie să ajungă la sufletele lor. Sfântul Apostol Pavel vorbea creștinilor din Corint într-un fel care aducea a nebunie, pentru că se lăuda pe sine, dar acesta era felul cel mai bun de vorbire găsit cu cale de Duhul Sfânt să fie folosit aici, pentru împrejurările acestea, întrucât ei, corintenii, erau într-o stare zdruncinată în urma apostolilor mincinoși care veniseră în mijlocul lor. Sunt împrejurări când unui om bolnav trebuie să-i dai palme ca să-l poți trezi, așa și duhovnicește. Corintenii sufereau mai bine nebunie decât înțelepciune. Și Pavel, părintele lor duhovnicesc, a ales felul acesta de vorbire ca să le poată face bine. Doar voi suferiți cu plăcere pe nebuni, le spune Pavel, voi care sunteți înțelepți. Dragii mei, dacă avem pe inimă slava lui Dumnezeu și lucrarea lui pe pământ, dacă vrem cu tot din adinsul mântuirea sufletelor, vom fi învățați necurmat de Duhul Sfânt felul cum trebuie să lucrăm ca să fim cât mai folositori să avem întotdeauna o predare adevărată în mâna Domnului și El ne va folosi cel mai bine și mai cu spor în ogorului spre o roadă tot mai frumoasă și mai îmbelșugată. Apostolul Pavel continuă apoi la versetul 20 din 2 Corinteni, capitolul 11, cu aceste cuvinte. Dacă vă robește cineva, dacă vă mănâncă cineva, dacă pune cineva mâna pe voi, dacă vă privește cineva de sus... Dacă vă bate cineva peste obraz, voi suferiți. Unul din mijloacele cu care diavolul înșeală pe oameni când e vorba de primirea harului mântuirii lui Dumnezeu este șapta vicleană că acest har nu se primește așa de ușor, adică numai prin simpla credință în sângele Domnului Hristos, ci că omul trebuie să facă anumite fapte bune, să se supune anumitor chinuri și lupte, să împlinească anumite legi și canoane și nici chiar atunci nu sigur de mântuire Zic oamenii aceștia, ci numai după moarte se va ști. Cu un cuvânt, diavolul caută să-i răpească omului încrederea și siguranța în cuvântul lui Dumnezeu care zice, cităm acum Romani, capitolul 10, versetele 9 și 10. Dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat pe Hristos din morți, vei fi mântuit, căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea. Și unde nu e siguranță, să știți, nu e nici pace, nici bucurie. De ce se mai vorbește atunci de bucuria mântuirii dacă nu e sigur de mântuire? De ce se spune despre pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere și care păzește inimile credincioșilor, așa cum citim la Filipeni 4 cu 7, dacă nu este siguranța mântuirii, dacă nu e siguranța că vom împărăți împreună cu El, dragii mei? Să nu ne lăsăm înșelați. Tot ceea ce ne dă Dumnezeu ne dă numai prin credință, fără vreun efort al firii noastre vechi. Nu avem decât să ne deschidem inimile, să primim ce a făcut El pentru noi prin Domnul Isus Hristos, să-i mulțumim, să primim Duhul Sfânt, apoi să ne călăuzească, să ne lumineze și să ne împuternicească și, ascultând de îndemnurile Lui, îi vom căpăta pace, bucurie și siguranța de nezdruncinat a mântuirii noastre veșnice. Cu prilejul acesta aducem la cunoștință încheierea programului 2C069 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Domnul Dumnezeu să facă parte tuturor ascultătorilor de mântuirea aceasta care ne aduce siguranța mântuire nezdruncinată pentru toți vecii, pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin.